И към една дарителска кампания, която започва плодиската организация Голям брат, голяма сестра, помогни на деца в неравностойно положение, за да минава по-леко и по-приятно тяхното свободно време. Каква е идеята? Питам сега Лена Карналова, основател на Голям брат, голяма сестра. Здравейте. Здравейте. Ам, ам, благодаря, ви за, а, въпроса, благодаря ви за възможността да представим нашата инициатива в един така, доста в една обстановка, в която навсякъде пълват благотворителни инициативи така в момента ние с нашите доброволци решихме да направим една по-малка, бих казала, благотворителна инициатива, която е насочена към най-малките към децата, за които ние винаги работим и винаги са част от нашите телеви групи в организацията. Става дума за деца в неравностойно положение, точно определена възрастова група, искате да съберете книжки за тях. Знаете ли точно къде са те? Къде са тези деца? Да, разбира се, всъщност, както казах, стартирахме инициативата съвсем а, наскоро и първоначално сме се насочили към социално слаби семейства от град Плодис, също така от селата в община Марица, които са 19 на брой и са много близко до, до нашия град. Разбира се, кода е боже тази инициатива се разрасне имаме възможност да подарим книгите и игрите и на деца извън... А, този, този регион, но това са първоначално нашите намерения. Какви книжки събирате, за каква възрастова група? А, събираме книжки и, и занимателни игри и пособия за деца между 7 и 10 години. В общи линии децата, които към момента сме идентифицирали от а, такива семейства на тази възраст, но разбира се, а, книги за по-големи деца са добре При всички случаи ще намерим а, ползватели. Направи ми и впечатление, че популяризирате не само своята, но и останалите доброволчески кампании и каузи, като че ли няма конкуренция сега в този злостен смисъл на конкуренция между неправителствените организации, а по-скоро сътрудничество. Така ли се получава? Ами всъщност за, за добро или за лошо момента да. така промотиране и развитие на различни доброволчески инициативи явно е натреяло, явно е доста. А Миналата година се радвахме изключително много на големия брой доброволци, които успя да събере е, европейската строителна на културата в Повдив. Тази година поводът е друг, по-различен, може би в някаква степен по-неприятен, но въпреки всичко виждаме, че доброволчеството получава все по-голяма сила и все повече хора искат да се включват. Е, няма място за конкуренция, нали, както Става ясно, не случайно в събота и беше обявен, че ще бъде създаден штаб на доброволците, което означава, че е, то е нужно. Сега е момента да бъде проявено и всички трябва да си подадем ръце в е, този нелек момент. Да се върна към кампанията, вашата инициатива, която искате да стигне до повече хора, за да можете да се включат. С книжки и игри времето лети. Как ще стигнат книжките до децата, които имат нужда от тях? Ами всъщност тук е точно ролята на нашите доброволци. Ние сме Младежка доброволческа организация. Сама да инициатива дойде от тях и тяхното участие ще бъде именно в разпределяне на книгите по възраст, в транспортиране на книгите и играчките до семействата, в това да бъдате пакетирани на правенията активно. За съжаление... От мен от съвсемето до сега нямаме а, голям отклик. Аз а, това до дня го разбирам, защото наистина отсякъде а, има информация за различни инициативи. На първо място са, разбира се, нещата, които са свързани с Не, Събират се неща от първа необходимост. Може би тази инициатива е останала малко по-страни от фокуса а, на хората. Въпреки всичко сме позитивни. Смятаме, че ще съберем а, книги и, и игри за първоначално си месец, които сме а, набелязали, но доброволците ще имат отново така организационна и а, транспортна, транспортна роля в тази инициатива. И последно да ви попитам, а какво могат да направят хората, които ни чуват в този момент и си казват ами да, нека да го направя. Как да се свържат с вас? Ами двата са начините. Могат да влязат на нашата леб страница. Също така във фейсбук имаме на организацията. Могат да ни пишат там, на имейл. Също ако са извън полив, е добре да изпратят нещата по почтата, разбира се. Най-лесно най да се свържат по имейл с нас. Благодаря ви, Лена Карналова. Асоциация Голям брат, голяма сестра България стартира дарителска кампания в помощ на най-уязвимите мълчугани, озаглавена с книжки и игри. Времето лети. Те се нуждаят от дарители на книжки с възрастова група 7-10 години. Знаят къде са децата, които имат нужда от тях и, Книжките, които вие ще дарите, ще стигнат със сигурност до ръце, които ги желаят.